Låtsas vad det än är. en är, eller energidrycker i mitt fall en, en Pepsi Max, en PM, eller något helt annat. Men så brukade jag och Kenny i alla fall göra i, i, i en podd för hundra år sedan, så jag kände att jag ville återinförliva det. det Kenny strävan En liten tribute till honom, men det är inte därför vi är här idag, utan vi har Mr. Smärtspecialist och stamcellsforskare. Alltså hur tung titel är det? Torbjörn och i studion, och vi ska prata om. Massa märklig forskning som man inte har hört talas om, men som man borde ha hört talas om. För att jag tror att flera kanske behöver lite behandlingar här. Och såklart de skador som vi alla kan känna igen på ett eller annat vis. Tobbe, välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara med. Ska bara... Hur mår du idag? Jag mår, jag mår bra, trots att det är svensk sommar i sitt vässer med lite blandat väder. Så det, det är du ser, bra. Du ser stark ut. Ja, det skulle jag ha sett men jag var ung och stark. Ja, så brukar vi alla säga här. Vi är alla gamla i den här podden, men det är okej. Okay. Det, det brukar hålla i. Ja. Men exakt jag tycker det ska bli riktigt kul att snacka med dig. Och jag tror att det är väldigt många som har nytta av det du har att säga. Jag känner många människor som lever med konstant smärta. Och det är fysiskt och psykiskt tungt att leva med smärta. Och nu pratar jag inte om att man har lite träningsverk eller du vet, hur man har en liten bristning. Vi pratar om smärta som gör det deprimerat, smärta som gör, gör att att du har svårt att utöva din passion eller den idrotten som livnär dig. Ja, men du förstår vad jag menar. Eller, eller försämrad ja. quality of life. Precis. Mm, absolut. Det, jag kan säga så här. Det, jag har väl erfarenhet av det både professionellt men också personligen. Det, min bakgrund är att jag var handbollsproffs tills jag var 30. Wow. Och en misslyckad operation gjorde att jag absolut inte kunde fortsätta. Jag fick... Ja, de skulle in och fixa en menisk, en rutinoperation, och det gick åt Sen fick jag totala trås hela vägen ner till benet, och mm, de ja. sa att du måste få en protes. Mm, mm. Äh, så. Och jag har fortfarande ingen protes, jag är 46 idag, så... mm. <laughs> men det ledde mig in på mitt nya spår. Äh, jag, jag pluggade väldigt mycket för att jag fick det lösa mitt problem, men jag har inte slutat plugga äh, 16 år mm, senare. <laughs> Vi gillar kunskap. Mm, mm. Men, ja, men, men och... berätta om det spåret, smärtspecialist och stamcellsforskare. För mig är det ganska grått område, jag kan inte så mycket om det. Eller jag kan jag har haft ont liksom, så jag är lite av en smärtspecialist amatör. <laughs> <Ja>. Men inte <laughs> <N> <laughs> med Nej, fyligen. precis. Uh, nej, men så här, I grunden är jag faktiskt ju praktor. Uh, och jag hade börjat plugga köpraktik då för att jag inte kunde spela handboll längre för att knäet inte höll helt enkelt. Då sen när jag pluggade det så insåg jag att det där kommer inte att räcka jag måste göra mer än att knaka folk höll på att säga, även om det är en bra grund det är en väldigt pluggig utbildning sen har jag i princip pluggat fyra till mästerutbildningar och avslutar mina PhD-studier nu och smärta är ju en stor mästerutbildning jag har och sen regenerativ medicin och genetik och genomik har jag pluggat, så ma massa konstigt på, på avancerad nivå jag vet fortfarande inte var en smärtspecialist är. Nej, smärtspecialist är ju en ganska bred eh, specialisttitel där eh, om man säger, de flesta specialister är väldigt, väldigt duktiga på eh, det insommade. Eh, man är duktig på nacken, man är duktig på rygg, man är duktig på eh, vad vet jag, lever och njur eller öron, näsa, hals eller vad man nu är. Men en smärtspecialist behöver ju vara eh, lite bredare och liksom förstå hela kroppens funktion, kan man säga. Och självklart fokuserar jag ju mest på leder och muskler om man säger så. Senor och bråsk är väl det jag jobbar mest med. Men ja, allmän, allmän, all smärta som är långvarig egentligen, det är väl det jag, som jag jobbar med kan man säga dagligen. Och sen har vi då stamcellsforskare. Det låter liksom som att det är mm. NASA. Liksom, <laughs> ja, men det är faktiskt lite coolt. Det är inte jättemånga som sysslar med det vi gör. Och jag skulle väl krasst sett säga att om man, om man tittar på alla de metoderna som vi gör på, på kliniken så är det kanske fem ställen i världen som, som sysslar med det. Så det, det, det är ganska långt fram. Är vi liksom långt fram i Sverige eller är det alla fem, eller ligger alla fem kliniker i Sverige eller ligger de lite här och var? Nej, nej verkl, verkligen inte. Sverige är väl inte jättelångt fram så. Eh, nej, det är fem i världen. så Japan är väl det land som har kommit längst om man ser så. Sen så har väl jag turen att vara jäkligt intresserad och ha ett eget intresse och nördig liksom. Mm, vi gillar det här, jag mm, mm. Men Lite backstory, det är ju att jag eh, drogs väldigt länge med eh, problematik med diskbrock i nacken som många som följer mig känner till. Eh, vilket skapade jättemycket följdproblem eh, på vänster sida av min kropp, hela skuldra, nacke. Eh, konstant smärta eh, i olika rörelser där skuldran är involverad eh, och sen så kan man ju ibland tugga sig igenom den du kan gå eh, och lägga jättemycket tid och pengar på tillfälliga behandlingar som tillfället löser problemet eh, men det här blev eh, så illa jag gick ju liksom till alla möjliga varianter av lösningar eh, för, för, för att Uh, hittat en lösning. Uh, det, det var ju hemskt. Sen hamnade jag hos en kille som uh, jobbade, uh, brukade jobba hos dig som gjorde en uh, ultraljud på mina axlar, på båda axlarna och uh, sa till mig att du borde ta och kontakta Tobbe. Ger dig en chans. liksom. Uh, och på den vägen kom vi i kontakt och du tittade på uh, mina axlar och såg att det var ganska trasiga. Eh, Supraspinatus på båda sidorna. Eh, och då började mm. vi eh, behandlingen med PRF-behandling där. Så var det äh, alltså musklerna som var trasiga? Senor och muskler. Då. Ja, senor. sen precis. Du, muskeln, supraspinatus, äh, smalnar ju av den sena och senan fester ja. i benet. Mm. Äh, då blev det en senan som var trasiga. Liksom. Mm. Men vi ska gå in på vad det där egentligen gör. Men jag ska bara berätta Bergstorn hur vi kom äh, mm. i kontakt. Ja. Och... Äh, Uh, och så kom jag till det, jag tror det var två och ett halvt år sedan, jag kunde knappt bära en tio mm. kilos hantel uppåt för det var ju någon som högg i sig. alltså det var den känslan, mm. och då hade jag ju säkert gått med det där i, i till två tre år, och du vet, lagt så mycket pengar på olika behandlingar, alltså jag var genuint deprimerad för att jag kunde ju inte träna och det, här var, det gjorde ju ont att ta på sig tischan och sådana här grejer och uh, och då den behandlingen du gjorde som jag vill att du ska gå in och berätta och prata lite kring det skillnaden var ju att den reparerade skadan istället för att tillfälligt manipulera någonting som eh, be, eh, liksom gör att, bidrar, att det bidrar till smärtlindring. Eh, och där tänkte jag lämna ordet till dig. Vad var det vi gjorde och vad är det mm. du gör med den typen av behandlingar som gör att, eh, att vävna den läker Ja. Men man kan väl kortfattat säga att det som är problemet jag sa här kortfattat att du har muskeln så smalnar av blir en sena som fäster i benbiten. I övergången i muskeln har man massa blod ju närmare benet du kommer desto mindre, där finns det ingen blod och däremellan finns det ganska lite blod ska man säga. Och blodet är nyckeln till all läkning. Alltid allt kroppen läker med, med blod. Hår, hud, naglar ben, muskler senare och så vidare. Och problemet är då att om det inte finns, i ditt fall så var ju fästerna, alltså det var fästerna som var skadade närmast liksom benet kan man säga. Och, och normalt sett, om du hade fått skadan längre ut i muskeln där det finns blod, då hade du börjat blöda såklart när det gick sönder. Och så, så börjar liksom all normal läkning där det funkar som det ska. Då, då blöder det och sen koagulerar blodet och stelnar. Då börjar läkningen. Och Det som händer specifikt är att delar i blodet, blodplättarna, aktiverar byggmaterial. Det är byggmaterialet kallat för stamceller. Och stamceller då har du alla vävnader i kroppen. Och man kan säga att det är byggmaterial som ligger latent och vilar. Och de, de stamcellerna som sitter i den de gör, så att säga, de gör de reparerar den typen av vävnad. Jag hoppar in här, för jag vet att flera som tänker på samma fråga som jag. Är det så att han har haft en muskelbristning? Men, men vid ett ställe där det inte fanns så mycket blod. Nej. Va, va, va? Nej det är en, en senskada. Alltså en, en sen senfästeskada. Så, så att muskeln här, ja. sena fäster i, i benbiten. Det är ja, Men Jag menar typ, typ som en muskelbristning fast i senan. Men då heter det ju inte muskelbristning, nej, nej. utan då heter det ju en ja, senbristning <laughs> eller senruptur en ruptur helt enkelt. Fortänd. Men den har inte gått av helt, för det är ju en skillnad. En total ruptur betyder att scenen går av och den lossnar, då, då måste man ju sy fast den operationen. Men visste du, Arskan, förlåt, men jag måste vara reda ute ska man tänka på det här. Visste du att du hade en ruptur i din sena? Nej, du nej. hade bara ont. Ja, och det var ju på båda sidorna, fast fast jag hade ja, okay. bara ont okay. liksom på vänster. Okej. Okay. Mm. Ja, och sen hade det väl lite ont i den andra, men vänstern överastade. Ja, precis. precis. <laughs> och på grund av att det fanns andra, andra saker där också som jag kan prata om senare. Ja men så här, stamcellerna aktiveras. De i sin tur skjuter ut små signalsubstanser. Som kallas för exosomer, som är ett väldigt hett begrepp nu för tiden. Och, och de startar en massa under eh, funktioner kan man säga. De rekryterar celler, de säger åt celler och delar på sig sådana saker. Sen kommer alltid inflammation att komma som steg tre i den här läkningskaskaden. Och den inflammationen som kommer efter en blödning, den är jättebra. För den driver på celldelningen, och så får du mer av byggmaterialet och det här hålet eller revan eller så som, som skapas, det tätas igen, och så blir man frisk. Men får du då skadan där det inte finns något blod, då startar det inte läkningen. Eh, och där är problemet med den typen av skador. Sen blir det oftast att man då får en jävla inflammation, för den kan kroppen skapa. <går> och Får man då celldelning av fel celltyp, så att säga, då blir det eh, och, och Det är oftast det som händer, att det blir liksom kalsifieringar, små förkalkningar i den blir behård som små knutar knälar. Liksom. Uh, och, och så en himla massa inflammation och det var ju det du hade, det var det uh, våra gemensamma vänner hade hittat först och främst tror jag, inflammation mm. uh, och sen så kom du till mig och ja, på den vägen var det uh, och då tyckte jag att det var en bra idé att uh, spruta in den delen av blodet som kan starta den här läkningen uh, som är då blodprättarna helt enkelt och där har väl vi nej äh, men det har jag sysslat med länge det är väl 14-15 år som jag har gjort det i någon lunda storskala. liksom och Tusentals patienter. Eh, väldigt, väldigt mycket senor. Mycket axlar, mycket knän och höfter. Jag får en fråga. Eh, den, den inflammationen som jag hade... Och det kan jag säkert vara. Vad, mm. vad kommer smärtan ifrån? Ja, alltså... Eh, man kan ju säga att det är ett trångt utrymme. Senan ligger ju som i... Vad ska man säga? Som i ett sugrör eller så. Som en, en senskida kallas det för. Eh, och, och har man då... Eh, inflammationen kommer med vätska... Mm. Och den, den utsundras av kroppen för att den försöker febrilt och reparera den här skadan. Uh, och då blir det ett högre tryck, det blir liksom ett övertryck. Det är det som gör ont kan man säga. Uh, plus att det då irriterar för delar av de här, nu blir det mycket termer, men, <laughs> cytokinerna som, som driver uh, inflammationen, de, de irriterar också. Uh, så att det, det blir ju liksom som en knut på tråden. Som hela tiden irriterar och retar. Och så fort som du använder det så skickar du en signal till kroppen- om att det här måste reparera och då slår du på mer inflammation. Och så blir det en väldigt långvarig kronisk process. Liksom. Vi, vi ska snart gå in på, på eh, liksom vad du gör då. Men vi stannar här lite. För jag tänker så här... Eh, det är en ganska avancerad behandling. Eh, en mm. ganska dyr behandling. Fast inte om det är rätt behandling. Då är den ju värd varenda krona skulle jag säga. Men hur ja. ska man veta... När ska man ta kortison? När ska man gå och ta en massage? Och när ska man gå bara hålla käften och sätta sig ner? Bara liksom och när ska man gå till dig? <laughs> ja, men är, jag, är jag fräck så skulle jag säga att massage det ska man väl bara ta om man vill ha välmående. Det är inte sjukvård. Mm. Så att är någonting krassigt då funkar det ju inte med välmående. Liksom. Det är spa och massage det är jätteskönt, men det är, det är en helt annan sak. Liksom. Eh, alltså, när det drar ut på tiden, skulle jag vilja säga så det är klart att vi som tränar vi vet ju att ibland får man ont och håller i sig men om det är några veckor, det kan det väl få vara typ men, men börjar det bli många veckor och månader och sen är det också skillnad på nivå den smärtan du hade, Aschka, det var ju du kunde inte lyfta armen det var ju liksom det, det var inget bra och, och då ska man ju söka vård liksom. sen är det svårt för att jag skulle säga att Ja, stora del av vårdapparaterna är ganska duktiga på att diagnostisera, skulle jag säga. Det är väldigt få som har speciellt potenta behandlingar mot just de här sakerna, tyvärr i Sverige. Det är mycket symptombehandling istället för att behandla kärnan. Väl... Men då måste kunskapen finnas där för att hitta kärnan också. Mm. Det är väl där man också släpper folk bara. Men om man, om man jämför då, kortisonbehandling som många mm. springer och gör till höger och vänster, men som också bryter ner kroppen, ju. berätta lite... När kan det vara på ja. sin plats och när ska man springa till dig istället? Väldigt sällan är väl kortison bra. Um, vi har ju kortison i skapet på jobbet också. Det är klart att det används väl någon enskaka gång här och där. Um, är det en quick fix? Ja, det är en quick uh, destroy. Ja, och, och, <laughs> fast där, där, måste jag bara, där har jag ändå lärt mig. Det reparerar ju inte. Det smärtlindrar jävligt snabbt. Men, men det reparerar ju inte vävnaden. Det nästan kan försvaga vävnaden, eller hur? Ja. Ja, men exakt så. Alltså, det, det är superantinflammatoriskt. Eh, och kraftigt ska man säga att kortison har räddat mitt liv när jag hade en jätteavvalig lunginflammation och, och låg i respirator. <laughs> så, att, så att kortison kan vara superbra vid rätt tillfällen. Och har man en vild inflammation som man inte får ordning på, eh, och speciellt om det till exempel finns en eh, reumatisk eller autoimmun orsak till det, då, då kan kortison vara jätte, jättebra. Eh, men, men om vi pratar om just det här fallet, om en skadad sena, Uh, så är det egentligen uh, väldigt uh, negativt för att det, det som händer är att man får då, precis som du sa en väldigt snabb smärtlindring. Det är superantinflammatoriskt men det är också frätande. Så den skada man har om du har en liten reva som du hade en liten ruptur, då kommer den sannolikt att öka. Uh, för att det fräter. Så ska, skadområdet ökar, men det är supersmärtlindrat så att man kan då börja belasta och träna mer igen och då kan ju faktiskt den här skadan bli värre. Mm. Så, så det är, och så håller det i sig liksom ett litet tag Och det, det där är, det, det är inte jättebra Skulle jag säga så att, men, men självklart, en gång ingen gång Skulle jag väl säga alltså, En kortisonan en stack, en staka gång Till exempel i en led, det behöver inte vara hela världen liksom. Men upprepar man det, då, då är det direkt dumt liksom. Men båda an använder obehagliga långa nålar som ska in långt in i helvetet. <laughs> <laughs> ja, alltså jag, nu, nu kanske en del av er som har sett de, de videor som, som Arskan har spelat in. Och... Det finns ju på Arskans Youtube. Fin, har, finns det när du eh, torterar Arskan med den här nålen? Så det kan man titta alltså, på ja, om man vill ha lite fast sånt. Fast jag måste säga att två. Ja. Problemet är lite grann att det här är en, det, det är en stor människa vi pratar om och, och den längden på nålen jag behöver man använda för att det här är en, en man med väldigt stora axlar. Det är, det är inte alltid så. <laughs> det är inte standard size. kommer med Tobbe med en liten nål, då får ni gå till gymmet Exakt, igen och bara ja. köra. För då, då är det. det är en <laughs> om det kommer med en liten nål. Men, nej, men jag måste säga två grejer. Dels eh, en allvarlig grej, det är när man har så ont när man typ gråter, då skitar man ju i sticket. Liksom. Det är mer så här, hjälp mig. Ja. Sen, sen tycker jag att du har varit så jävla duktig att man Känner i princip bara vätskan komma in i vävnaden. Inte sticket eller att det är någonting främmande i din kropp. Det, det, de gångerna, då, då har jag varit där rätt många gånger nu. Mm. Eh, ja, faktiskt. Då har jag varit olika saker. Okej, okay. okay, vi, vi går in på så att vi alla förstår vad vi pratar om. Berätta om, i det här fallet då, eh, den här typen av behandling. då ba, Hur mm. går... Går det tillväga när du ska spruta in det här? Mm. Det här. Vi måste, måste först vad det heter så att vi vet vad vi pratar om. Ja. Mm. Alltså, jag gillade egentligen uttrycket blodplättsinjektion på svenska. Det, det blir förenklat och då, då slipper man slänga sig med, slängas med så mycket termen. Men PRF, platelet-rich fibrin det är det som jag använder dagligen. Liksom. Ehm, och ja, men, så som det går till ehm, först har vi diagnostiserat så vi vet att det är någonting som vi faktiskt kan reparera Är det ultraljud eller? Senskada eller brosk ultraljud, röntgen, MR lite beroende på vad det sitter och hur det är liksom. Gör ni det eller måste man springa på sjukhus och göra det först? Ehm, man... Nej, alltså ultraljud gör jag dagligen ehm, ah. Röntgen skriver misserskrivet också dagligen men då måste man gå iväg och röntga om det är så ehm, Och sen när vi har ställt diagnosen och, och diskuterat och pratat och så vidare så bokar ja, vi in och då tar man ut blod precis som ett mål i blodprov ur ja, ur i 98% av fallen, någon en en jag väl stucken i någon ben för att det var svårt att hitta något källor <laughs> men nej, ur armen. och sen centrifugeras det det är inte jättemycket blod det kanske är som en espressokopp i mängd jämfört med om man lämnar blod som en halv liter så är det, det är ganska lite det ser alltid jättemycket ut för att det är blod. Och det är cylindriska formen och sådär. Och sen efter ungefär 20 minuter när jag har centrifugerats färdigt gör jag är i olika steg och faser för att få fram mycket blodplättar men också lite andra delar av blodet. Röda-vita blodkroppar, fibrin, albumin och lite sånt. Och sen med hjälp av ultraljud så sticker man in där skadan är. Så att jag ser med ena handen då, så att säga, var skadan är och sen så skjuter vi. Så att vi kommer på rätt ställe. En, där har jag en fråga direkt. Eh, hur eh, ska man säga på det ultrayddet du har det här bara kommer mm. ut till mitt huvud. Hur ser du liksom djupet? Alltså att det är 3D eller är det 3D? Mm. Ja, men, ja, det är en 2D-bild av en 3 struktur men ja. djup är inte svårt att se. Nej, men jag tänker eh, typ så här, du skulle kunna vara tre centimeter fel eh, mm. nej. fram eller bak. <laughs> inte, inte, med. Med, inte med ultraljud. Alltså, nej, men så här, när man har förstått... Man, för ja, det första ja, måste man ge din egen utbildning ja, som man fattar strukturen. Och <laughs> ja. eh, axeln till exempel, då måste man ju veta hur kommer jag åt just den här scenen, supraspinatisen, om man får hålla handen på ett specifikt sätt. Mm. Eh, så det är inte jättesvårt när jag har en bild av den strukturen som jag ser skadan eh, då ser jag ju precis på skärmen exakt vilket djup den har, vilken vinkel det behöver vara med nålen och sen är det egentligen bara att följa nålen på skärmen liksom. eh, och det går ganska snabbt eh, och som du sa, för det mesta gör det inte jätteont men det är klart att det finns ställen som är känsligare eh, och då bedövar vi oftast i, i sådana fall liksom. Uh, och sen är man färdig och det är, de flesta, många patienter säger oj, är du redan färdig? för de tror att det ska ta lång tid men det tar ju liksom några sekunder oftast uh, och ja, så får man ett poster och så går man hem Sen han kommer han man inget tillbaka. bokverke? Fistemärke? nej, det brukar var därför ärskan var så jävla grinig sist han fick <laughs> inget fischermärke <laughs> exakt, exakt. <laughs> nej, men och sen kommer man tillbaka efter en vecka och så upprepar vi uh, Behandlingen, men då gör jag en långtidsverkande variant av blodplättar. Så den första kan man säga, det blir som att man simulerar en stor blödning. Det är mycket blodplättar, stor, fast liten mängd vätska, så kan man säga. Stor mängd blodplättar. Och den andra, då skapar vi eh, som man säger, en gel kan man säga, av blodplättarna. Eller egentligen av albumin, som är transportmolekylen. Eh, och det går inte in på jättemycket detaljer, men, men vi hettar upp eh, transportmolekylen. Ungefär som man löskokar ett ägg, det är ju proteiner. Uh, och då har du någonting som ligger stabilt som inte koagulerar. Eller som redan är färdigt koagulerat kan man säga. Så blandar man i blodplättarna i den mixen. Och när man sprutar in den, då kommer ju den, den kommer inte koagulera för det har redan skett. Uh, och då ligger den kvar där över lång, lång tid. Fyra till sex månader. Och sakta bryts den ner och droppar ut lite, lite, lite. Så vi får en slow release kan man säga. På rätt ställe liksom. uh, Ja, och, och det gör ju att... Ja, den är en ganska gammal den metoden, har jag gjort i sex år. Men, men det gör att vi inte behöver göra så mycket injektioner. I början när jag började med vårdhytten, då fick vi göra många fler. För att se till att, att läkningen inte slut, stannade av. Liksom. Just det som man har blödning på en blodfattig ställe över längre tid. Liksom, Lite som att man installerat blodkällor, skulle man kunna säga. Så att det fortsätter läkningen. Liksom. Men en, en grej som jag tänkte fråga dig om det är att. Den här behandlingen, till skillnad mot många andra behandlingar som finns som kommer tidigare utomlands, till skillnad mot Sverige, den finns ju även hos vården här, men steget dit verkar jättelångt innan man ens får den här typen av behandling. Varför tror du det är så? Sverige är ju... Ja, vi har den sjukvården vi har. Den sjukvård vi har. Vi, för det första är svenskar inte vana att betala för vård det har väl blivit mer och mer så nu de senaste åren för att vården inte tar hand om en vissa typer av problem kan man säga men, men det största problemet är väl egentligen så här Sverige är absolut sämst i EU på att implementera nya metoder vid sist alla andra delstater eller länder är, är snabbare det, och det blir min spekulation då, men jag tror att vi, vi har ju liksom valt skattebetalandes pengar ska läggas på den bästa vården. Och det är... Definitionen av den bästa vården det är väl där våra, det skiljer sig åt mellan olika länder. För att i många och mycket så säger man ju då att det ska vara evidens och det ska vara beprövad erfarenhet. Beprövat. Och den beprövade erfarenheten det betyder egentligen bara det här brukar vi göra. Vi vet utfallet för att vi gjort det så mycket, så lång tid. Och om, om man har gjort en metod i 70 år Eh, och så kommer en ny metod som man har gjort i fem år. Eh, det blir väldigt svårt för nya metoder att mäta sig med det. Eh, och vi har, eh, Jag kan ju ställa frågan till er. Hur, hur stor del tror ni att, eh, inom vanlig offentlig vård, hur stor del tror ni har evidens för behandlingar som man får? Alla insatser, all, all vård. Oh, det är svår fråga är absolut inte insatser. Ja men jag kan tänka med de här vanliga grejerna, alltså vanliga förekommande som blindtarm och det har man ju säkert ganska mycket ja. evidens för hur man behandlar, men jag har ingen koll så är det är Linnea du borde ha koll Nej, alltså, om man slår ut, det, det blir ju krångligt då för som du säger, vissa typer av operationer har ganska väldigt hög evidens, men, men allvård generellt om man slår på ett bräde, 40% procent. så att under hälften av allvård har inte evidens, eh, sen har du ju då beförövande erfarenhet, vilket också är viktigt Men valificerade men... gissningar du, ja, inte ska underskattas. <går> lite så, liksom. <går> men det är det eh, och, Ja, och, och det, det är klart att eh, det, det som nu, när jag började med blodprättare, då var det ju liksom ingen som höll på med det i Sverige. Och det var ju jättehokus pokus. Uh, det frågades ju, vem är du? Och varför ska du så där? Och på vem? Och hur? Och varför? Och, men, men nu finns det nog, ja, i alla fall, ett 20-30-tal kliniker i hela landet. Eh, så det görs ju. Men... Uh, de flesta är inte nördar, tyvärr. Så, som, jag, jag är väldigt, väldigt intresserad och grottar med mig. Liksom och och grund på konferens och träffar andra forskare och följer med i forskning. Och, så där. Och, och det som de flesta klinikerna gör är att de köper en centrifug och sen så får de en instruktion av leverantören. Tryck på play och sen så får du ut en vätska. Den vätskan ska du spruta in och så säger de. Liksom. Um, jag har tagit det lite längre. Jag, jag har jobbat kliniskt många, många år. Och publicerat nio studier i dagsläget på olika typer av behandlingar och utvärderat och faktiskt skapat evidens på, på ett gängemetoder och sådär. Så, där. så att det, jag, jag gillar inte att få en färdig produkt där jag bara trycker på play. Jag vill kunna göra alla inställningar och kommer en ny studie så vill jag kunna ändra hastigheten eller sänka mm. hastigheten eller någonting. Men jag sånt. tänker, det är väl också lite skillnad. Du har ju ändå en, en, en ganska tydlig inriktning med att du hjälper atleter som har ju mm. ändå, så här. Inte enbart, men du jobbar ju mycket med elitidrottsmän och det jo, ställs ju ja. lite ja, andra absolut. krav än en, en person som är bara en vanlig person, tänker jag. Ja, alltså, det är ju... Ja, men verkligen. Alltså det, det, om man säger så här, det, har ju, det finns några olika nivåer av, av liksom funktionsnedsättning, kan man väl säga. Ehm, det, den första som ryker är ju just prestation på hög nivå. Uh, det, det, det, den är skitjobbig det var ju det jag utsattes för när, när mitt knä inte längre funkade då, då kunde jag inte längre hoppa och springa, jag kunde inte ens gå för den delen uh, och den, den är skitjobbig men, men det händer ju de flesta äldre att man tappar topprestationen <topp <-prestationen> liksom. uh, det är väldigt få idrotter som man kan syssla med på hög nivå när man är baserad liksom 40-50 uh, i alla fall i, ja men typ, <topp> kanske dag uh, möjligtvis golf ja exakt ja men, men det, det är det första. Och sen, sen så har du ju nästa nivå då är ju... Eh, när man inte... ja men du, du kan göra saker men du var tvungen att modifiera. Och det, det, det liksom gör ont och så. Den sista nivån, det är ju när vardagslivet störst. När, när, du, när du har svårt att ta på dig kläder. När, när det, det är ju faktiskt så ont att gå. Du kan inte lyfta ditt barnbarn eller vad det nu är. Eh, och alla de här är ju liksom... Det, den sista är ju väldigt starkt kopplad till depression och... Och, och sådana saker, då, då är liv, livskvaliteten väldigt mycket lägre då. Om du inte kan gå till lika, liksom, du, du, du är tvungen att parkera 20 meter bort för att du kan inte gå 50 meter. Liksom. Ehm, men det är klart, för en idrottare så kan ju den här nivån... Då, då blir ju det första där man tappar prestationen och inte längre får vara med på tävlingen eller så. Då är ju den minst lika deprimerande och jobbig som att inte kunna gå på butiken eller gå med hunden eller vad man vill göra. Liksom. Ehm, så att det, ja, det ställer högre krav, absolut. Vad är de vanliga... Alltså, du får ju så himla mycket äh, kunder, eller vad säger man, äh, patienter. Äh, ja. <laughs> ähm, vad, är de vanligaste? vad är det vanligaste skulle du säga? Äh, vanligaste sk ja, vanligaste skada jag sysslar med är ju... Ja, men det är nog ändå trås faktiskt. Knäna. en ähm, ja, knän, höft axlar. I den ordningen. Äh, och sen är det ju Ja, nummer två, om man säger så. Är självförvållade typ? Ja, både och det finns ju, man se att en senskada får du väl oftast på två sätt ehm, antingen trauma att, att någonting händer det, det, ja, men en byggnadsställning ramlar och du försöker ta den och så sliter du av en del av fästet det, det, eller, eller ramlar och slår det eller något sånt där liksom. ehm, det vanliga är ju snarare repetitiv stress utmattning ehm, böjer du järnbiten hundra gånger så kommer du en liten spricka samma sak med senan liksom, när du har gjort de här Uh, vad jag? Ja, det kan ju vara att sitta framför datorn och också men det kan också, ja, också vara gymmet bra. som kanske nöta, ja, nöta, ex. nöta liksom ja. mer troligt i Arskans fall liksom uh. ja men nöt, nötandet är inte Nej. jättebra så, så kan man väl säga, jag se något men det häftiga här är ju att uh, måste jag ändå langa in här och, och skryta lite årskans vägnar uh, mm. och det är ju att, okej, okay, kan inte lyfta 10 kilo santel för, hur länge sedan var det? jag har inte ihåg, typ två och ett halv kanske, typ så ja. Men sitter nu i en strikt militär press och pressar 100 kilo. Ja. det är det för, för Vi måste lägga till det. Ja, för ja <laughs> Givetvis. Men ändå, det är ju ändå, jag menar, någonstans har det i alla fall den här behandlingen funkat För fräskan kan man ju... Där har du en liten evidens. <laughs> ja, jo, ja det, blir ju, det blir ju inte evidens. Det blir ju ett, ett fall. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, det är bra att du är noga. Det gillar vi. Det, är bra. Men det, det som var kul eh, och det, det var ju att komma dit, men vi var ju både, både överens om att det här kommer ta tid. Det, det är inte att du får behandlingen och sen veckan efter så är du hulken. Liksom. Jag kommer ihåg Nej. att det var tre veckor. Jag fick enbart köra sidolift med den lättaste, det var typ två kilo i kabel och bara negativa. Alltså bara låta strukturen ja, byggas upp. Mm. Och, och sen efter det körde jag knappt över överkroppet tag. Men så, mm. så, och jag lyssnade på på det du sa, alltså, ha tålamod köka inte antiinflammatorisk för den inflammationen måste vara där eh, och, och, och ge det tid men sen fick, när det fick ta sin tid och sakta sakta kunde börja pressa det tog tid men när det väl kom, då kom styrkan därefter också eh, och det var jävligt kul att komma dit ja men det mm, ja, det, det tar ju oftast i princip tre månader att få resultat på senor Uh, och, och det är en process den första, precis som du säger, då vill du ha mer inflammation uh, och sen uh, när vi har kommit in i fas två då, uh, då då vill vi dämpa inflammationen så det är viktigt att förstå var man är men där följs vi åt, vi ses ju liksom i efterförloppet, det och ser att det går åt rätt håll och det är, det är ganska viktigt för att det, är, det är lätt att tappa modet mm. uh, om, om man tycker att ah, det är fortfarande ont Och ser man då ändå på strukturen att det blir bättre så, så kan man ju hålla i det och fortsätta med övningen och sådär. Och en bra plan och att man är förberedd att det tar tid men att det liksom Exakt. finns hopp. Exakt. Om jag säger så här: no pain, no gain som är lite av ett, ett, ett, ett litet tema för många. Ja. Vad säger du om det? Det blir ur lite där för att jag har ju självklart kommit från samma skrot och korn liksom. Du blir inte lite drottare om du inte lär dig att bita ihop och köra. Uh, du blir, vinner inte heller om du inte lär dig det. Så att det är liksom, ja det är grunden i prestation på något sätt. Men, men det är också lite det som gör att sådana som vi hamnar där- att vi går sönder och kommer för sent. Så, mm. så det, det är ju fördelen när man är, har en träningsbargrund- att man oftast har, har liksom väldigt bra koll på kroppen. Man, man känner skillnad på smärta och smärta på något sätt- Uh, och, och det är ju en sån här sak som, som, som vi pratar mycket om i efterförloppet i rehabiliteringen. Det får göra så här ont, men det får inte göra så ont. Och du ska undvika det här, och när du pressar på så ska du inte få bakslag efter. Och, och liksom dig innanför det här. Så att det, det självklart behöver kännas. Uh, det kommer inte att bli bättre om du inte lär dig liksom att köra. Men, men det ska absolut inte bara köras på och pressa igenom alla smärtgränser. Det, det kommer inte att bli bra. Men ibland går det ju inte ens, även om du vill. Det, det gick bara ja, nej, exakt men äh, nej. vad äh, tror du största hindren är för folk att äh, komma och få en sån behandling ja alltså vi ju säga så att äh, den, den vidareutvecklingen kan man säga nu har vi ju blodpeta det, det är ju gammal skåpmat som som jag gjort det som jag sa i 15 år eller 14 år och sådär Uh, och det, det är fortfarande grund i de flesta behandlingarna vi gör- för att vi behöver starta läkningen. Vi behöver simulera den här blödningen där det inte finns blod. Det är egentligen det vi gör mycket. Liksom. Uh, men men, men uh, nu, nu har vi en, en annan metod. och Jag pratar om de här exosomerna som, som då är en del av uh, läkningskaskaden- där stamcellerna aktiveras och skjuter ut exosomer. Sen vi började jobba med exosomer- så ökade vår beläggning och omsättning med 500%. Så, så jag skulle säga att vi, det är inte är ett tungt problem att, att, att få folk till kliniken. Men, men, men självklart, vi är en liten klinik och det är ett stort land. Liksom. Så att det, Nej, men jag menade inte att det finns det ett bonus... problem. Jag, men jag, vad jag menade är att jag tror att det finns så många fler som skulle få hjälp av den här typen av behandlingen och jag vet säkert 20 pers i min omgivning men det känns som att det finns ett motstånd att man hellre går och knäcker sig istället för att eh, ge det en chans att läka på riktigt Jag visste inte om den här behandlingen förrän du berättade om Darskan och då jag, ändå, alltså jag är ändå intresserad liksom. men så det, är inte, det kanske inte är något som nu är det bara jag som är efter. <laughs> ja, nej men alltså blodplättar, om man säger. PRP som var den första, liksom, namnet, PRF som vi gör, det första namnet samman med PLF som gör det. Jag skulle säga att det är ganska vedertaget runt omkring i världen. Det, det, det är det man gör istället för kortizone. De flesta liksom, länder skulle väl eller må, många länder ska jag säga. Uh, Tyskland, Storbritannien. Italien så tror jag man får inom regionvården och så vidare. Och, och USA, absolut. Så istället för att man... Jag har inte varit skadad nog. <här> Nej, men kanske inte var de, de, de länderna eller så kanske. I Sverige är det fortfarande lite spe speciellt. Precis som ämnen eh, som vi var inne på innan av olika anledningar. Liksom. Jag, jag tror också att man måste själv vilja eh, hitta lösningar. Om viljan inte finns där mm. så kanske... men jag tar några alved då och jag tar någon voltaren och köp på och så drar jag på tigerbalsam och så går jag knäcke med. Alltså det är helt så ja. mm, mm, mm. Ja. <laughs> ja, och sen kunskapen självklart ju, alltså, jag har inte marknadsfört mig äh, alls. Äh, nu, nu har det liksom inte riktigt behövt men men visst, visst skulle man behöva få ut just när det kommer till exempel vissa skador som är långvariga. Ähm, alternativet, ja, vad har du då? och rehabilitering, såklart. Äh, sen är det operation. Äh, klippa av scenen och testa den på ett nytt ställe. Det är en ganska stor grej. Liksom. Äh, och då kan jag tycka att då borde man kanske ha provat med det här innan. Och dyrt, ja. Det måste inte vara jättedyrt. Äh, äh, alltså, för, för att få en, en frisk fungerande muskel som, om man tittar på det är liksom hela hans äh, ja. exempel som nu har gått väldigt bra. Så är det ju inte dyrt. alls. Jag hade lätt betalat de pengarna för att om jag hade haft den typen av skada och fått det resultatet har inte varit upprörd överhuvudtaget eh, faktiskt. Men det så det ska man tänka på, det är också så här, hur länge ska man gå hur länge ska man prova en massa annan skit eh, och sen dessutom sluta med en operation som kanske egentligen var helt onödig. Alltså jag menar, det är mm. tid och pengar i sig, om inte annat för oss skattebetalare. Ja. En fråga till, Tobbe. Förlåt, Lidia. Ja, ja. Alltså, vi pepprar. Hur, <laughs> hur, hur funkar det här med mus för muskelskador? Mm. -hmm. Alltså, du vet, behöver inte, alltså, inte liksom nära scenen men alltså, liksom mitt i låret mm -hmm. eller något sånt där. Ja, alltså ofta så har ju de en kapacitet att läka. Ehm... Um... Vi kan ju, ja absolut gjort det, speciellt då på, på aktiva idrottare till exempel, sprinter och sådana, som behöver komma tillbaka, då, då är ju tiden väldigt viktig och det är bråttom. Och då, då kan man ju säga att vi kan ju definitivt snabba på en läkning eh, i en muskelkada. liksom. Sen är det ju, ibland så läker det ju märvävnader, att man har varit där och dragit i det innan det har läkt, så då blir är i det. Och det, det är ju väldigt effektivt mot, eh, skulle jag säga. Men när du drar av, om säger så här, vi, vi pratar ganska mycket om olika strongmen. Eh, mm. och en väldigt väldigt väldigt vanlig skada är att man drar av eh biceps ja, hela eh, biceps liksom. Fästet, mm. alltså det, hela skiten. Det har jag har gjort här. Ja, ah, du har du. Där har vi ja. lite där, ja. Eh, ja. Nej, men och där och då men många är ett man är ingen riktig strongman först man har eh, slitit av den. Punkt. Och nummer två. den de lilla perken här är att Eh, senan då, om jag förstår det rätt, blir starkare av att man syr fast skiten? Sen. Eh, kan bli så. Eh, ah. Där är det, ju... Ja, men det, är det, är det är ju... Gör man det på rätt sätt eller på så sätt så kan det ju absolut bli så. Men hade, hade de kunnat... kunnat... Ha Okej, okay. en strongman kommer in, har lyft stenar, det gått åt helvete, senan har gått av. Skulle de komma till dig? Nej, då, då, måste, då måste du ah. sy fast det måste ju den. Ja, den anyhow, fast. Du mm. Mm. ja. Ah. ja. Sen vi... Men om den hänger på en om den hänger lite grann eller liksom... Det är ju klurigt Alltså, he, alltså ja, var går gränsen Vad kan vi rädda um, ja, Men Är är en reva men den är inte genomgående ja. uh, Är det en spricka, då, ja, men då, då kan vi täta en spricka Så, så kan man säga Jag tror mer på, på syfasten men sen ta PRF efter för att läka snabbare Ja, ja, ja. Det, det har vi gjort ganska många gånger uh. Ja jag har ju till exempel en, en, en ganska nybliven världsmästare i boxning eh, som, som gjorde precis det på och, eh, ganska häftig historia. Han, och Jag kan prata om det för att han har varit offentlig med det. Och, <laughs> eh, och, och han, eh, han gick förra sommaren då, gick han en titelmatch om liksom och slet av sin vänsterbiceps i rond nummer två. Det är inget bra om han är boxare. Nej, men det, är ganska, det är ganska kast. Så han upptäckte då väldigt jäkligt duktig och väldigt smart får man väl ändå säga. För att han, han märkte att men jag, kan inte, jag kan inte slå. Så, så han höll den och låtsades. <laughs> och, och lyckades liksom med kroppen stöta fram så det blev som en jab och så slog han med högen. Liksom. Ja, det är han vann den matchen på poäng. Det är sjukt. Och sen, kom han, sen opererade han sig, sen kom han till oss och vi sprutade in blodprättarexosomer och det massor massa häftigt. Så fick vi tillbaka honom nu för några månader sen så blev han världsmästare och axeln och, och, och så. så Det är häftigt, det är riktigt kul. Jag är väldigt stolt över honom, han är, han är en riktig kämpare. Liksom. Men tips till alla strongmän för det är en miljon som har massa skador mm. kolla om ni kanske ska eller ta ett snack med Tobbe. Mm. Det är jo, men alltså jättemånga inom byggningen och styrkelyftor Också som jag vet, axelskador och knäskador. Så det, definitivt, uh, reach out. Alltså, det kan, jag kan säga att det är värt i alla Jag skulle vilja prata lite om den sista behandlingen vi gjorde. För den, ja. den tycker jag är lite rolig. Uh, det är ju. Det är inte den här gamla, liksom, skåpmaten som jag pratar om nu. <laughs> uh, utan du, du hade ju, precis som du nämnde här i förbifarten innan att. Du hade en gammal diskblock och du hade ganska mycket liksom nervsmärta och problem i hela sidan. Yeah. axeln nacken och, och, och så. och um, Jag nördade ju ner mig och lär mig nya metoder lite i och, och då, kvarten. Förra året var det så och lärde jag mig en, en, en metod som heter hydrodissektion. Uh, och Då kan man säga att... Uh, när man gör en blockad. Man kan ju spruta in bedövning för att eh, antingen operera om man säger, slå ut armen för att kunna, liksom så, eh, till exempel operera handen. Då. Eh, men man kan också göra en diagnostisk blockad, och det har jag gjort en del inom åren, för att se är det det här området som ger dig smärta. Ja, men då kan man göra något mer där, operera där, eller göra en insats och så vidare. Eh, och då var det lite smarta amerikaner som kom på att. När man har gjort en sån här diagnostisk blockad, så får man oftast en längre lindring än bara bedövningen i citri. Och då sprutar man in bedövningsmedel, men också en massa vätska. Mm. runt nerven kan man säga så att man, man frilägger dem lite grann kan man tänka sig ofta är det så att när nerver är irriterade inflammerade så blir det trångt och svullet och bindräven och så som ligger runt omkring gör att det blir irriterat och du får mycket symptom och det där föder nästan sig själv, där smärtan skapar inflammation och så vidare En fråga som måste in här mm. eh, om man eh, ska spruta in massa saker kring en nerv då mår den bra men mår inte alla andra nerver och allt annat skit runt omkring blir det inte trångt för dem då? Nej! Ehm, alltså just om man gör det på det där sättet som man pratar om och det sprutar in koksalt så att säga då, då lugnar ju det allt allt egentligen. Eh, du har just i det här området så har du ett nervplexa kan man säga som är som en korsning av massor av nerver som sen går ut. I armen och... nu, Pia, men det här är ju, är ju ljud men nu gestikulerar Tobbe här kring halsregionen. Ja, den, den, den, den kan jag säga. Den, den, den, den, den nålen som är 20 cm som ska in genom halsen. <laughs> Rätt ja, in i... Ja. Men, men väldigt tung men lite läskigt det får jag säga. Man får, det, man får det, blunda. Det. Ja. det är bra om du blundar när jag tittar. Ja, exakt. Ja, det, är det är en förutsättning. Det för en, tretton, det är en tack. ja. <laughs> <laughs> Nej, ja, men och det, det häftiga då är att vi... Jag började ju med det där efter läkningen speciellt just runt brachialplex. Att jag dels känner mig hemma för att jag jobbar mycket i området. Jag, jag kan anatomin väldigt väl och det är lätt att se multirudet så att jag inte prickar nerven utan lägger under. <laughs> uh, och... Nej, men och sen, det, det vi oftast har gjort då det är att vi gör först en sån här blockad för att se. Uh, och i ditt fall är jag för mig att det blev en lindring, inte det bara det, i tre timmar, men det var ja, men flera veckor, dagar. Jag, jag var, ja. Nästan två veckor, tror jag. Och bara av att vi då bedövade, så att säga. Och då tog vi beslutet, men fasingen, där måste vi spruta in någonting som också läker. Inte bara bedövar. Ja. Och det är ju där det blev häftigt på riktigt. För att den effekten som vi fick av det, den, den, den, den blev inte dum. Och sprutade ni in plättar då istället? eller sprutade ni in? Nej. Nej, då var det exosomer. Då kom alltså, de där rackarna in igen. Exakt, signalsubstanserna från stamceller kan man säga. Och det häftiga med exosomerna är att de, de ärver egenskaper från cellen de kommer ifrån. Så, så Stamcellen har ju egenskaper att reparera många celltyper och så. Eh, men den får inte med sig någon DNA. Eh, den är inte med sig någon cell eller byggmaterial kan man säga. Utan det är då ja, egentligen läkningspotential. Eh, och de är små, små, små nanopartiklar som man kan koncentrera enormt mycket. Så man kan få, för att liksom förstå skalan så... så Blodpetterna som jag pratade om innan, de kan vi koncentrera till någonstans mellan 100 och 200 miljarder. Så, det är en stor siffra. Och varje blodpetter har nio tillväxtfaktorer. Och tillväxtfaktorerna är så att säga kraften i blodpetterna. Eh, exosomerna, eh, de kan vi koncentrera till triljo, förlåt, triljoner. Alltså 18 nollor, eh, ja. inte nio. <laughs> eh, och, och varje exosom har 400 tillväxtfaktorer. Vi tar... Så tar... mycket gånger... mer potent. Liksom. Galet mycket mer potent. Och det, det går snabbare, det kraftfullare och vi får liksom en läkning som är... Ja, men, som, som sagt, snabb. För det, det är ändå skillnaden, måste jag säga. När vi gjorde den första som vi pratade om, blodplötsignationer, det tog lång tid innan det blev bättre. Men varför gjorde ni inte exosomköret där då? Den hade jag nog precis börjat med då. Och sen skulle jag säga att... Um, det, det är dyrare. Det är en mycket större process. Den, den, då, då pratar vi liksom upp på 30 000 plus. Uh, Medan blodplättar de kostar 75 för den sena. Och, och räcker det med det så ja, det, det, det är det klart. Har man oändligt med pengar så kan man ju alltid gå på det största. Liksom. <torsläggaren> um, och det, visst använder jag exosomerna även på senor. Uh, men som sagt, det är mycket dyrare. Och kommer man i mål med lite blodplättar och har tiden så är det. Uh, inte orimligt att uh, man får en tredjedel av priset liksom. <laughs> ja, okay. Så. men finns det men, men det, det gick nu måste jag nästan fråga dig för jag kommer inte jag ihåg hur, hur lång tid tog det efter att vi gjorde den och det, det är en innikon i ett tillfälle ja, det, du blev bättre på dagar kanske någon vecka i fem dagar tror jag kände förbättring ja. att nerven inte tryckte på lika mycket skulle jag säga. men en, en fråga som man måste ställa så nu har vi ju pratat om PRF före detta PRP och sen exosomer finns det något steg mer Absolut. Stamceller, som då är titeln i vad jag kallar mig för, stamcellsforskare, det är ju också en stor del. Alltså, vi aktiverar ju stamceller med blodplättar, som jag förklarade, mm. och stamcellerna skjuter ut exosomer, men vi utvinner ju också massor av stamceller. Det som vi har gjort fram tills nu är att vi tar stamceller från fett, från magen eller ryggen, som är det enda vi har kunnat göra enligt EU-lagstiftningen av din, din egna celler, så att säga. Uh, sen håller jag nu på att forska på en ny typ, eller två nya typer av stamceller som finns i vanligt blod som, som är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Uh, det är, man kan gå in lite kort på olika typer av stamceller. Du har ju stamceller som sitter i den vävnaden som de sitter i, som jag sa. En, en muskelstamcell kommer att reparera muskeln, en, en som sitter i en sena reparerar ju sena. Uh, några typer av stamceller kan reparera flera celltyper. De som sitter i fett de kan då reparera fett sena benbråsk hud. Men de är ändå ganska begränsade. Då kallas de för multipotenta. Det vill säga att de kan göra flera typer, men inte alla. De som sitter i embryot eller i placentan, alltså moderkakan, de kan reparera eller de kan bygga alla celltyper. Problemet är att de också kan skapa cancer. Så de brukar, man, nej men de brukar man undvika och dessutom får man inte använda donerade celler i Sverige. Liksom. Ehm, sen finns det celler som kallas för pluripotenta. Det vill säga att de kan bli nästan alla celltyper, men inte cancer. <laughs> ehm, och jag håller nu på att undersöker två sådana typer av stamceller som finns i vanligt blod. Ehm, de kommer från när vi föddes- och ligger liksom latent och snurrar runt och väntar på att det ska bli någon stor skada och det man har sett historiskt är att om till exempel har en hjärtinfarkt så kommer en del av de här cellerna att aktiveras för att reparera, för då är det en stor skada och människor håller på att dö, så det prioriteras liksom, och jag letade egentligen efter en annan typ av cell och höll på och nördade mig med min cellräknare och tittade på dem och sådär och så var det en slump där jag hade en väldigt stressig period och jag har en sån här ring aura-ring aura som, som gör att jag mäter jag såg att jag var väldigt stressad. Under den perioden jag analyserade jag mitt eget blod väldigt mycket. För det är lättillgängligt. Därför ser du så blek ut. Ja, tack. <laughs> menar, då, då såg jag att det var en annan celltyp än den jag letade efter som var mycket mindre som, som utsöndrades i mycket högre mängder just när jag var stressad. Och då ledde det till att jag försökte då hitta olika sätt att stressa människor på och kontrollerat träning är ju en, en bra faktor då, då ökar det definitivt och isbad och sån här syr, syrgastryckkammare och massa sådana saker sen, sen var jag på ett event här för någon månad sedan när Brian Johnson, han som inte vill dö mm. var i Stockholm och då eh, gjorde jag, jag jag fick en snilleblick blixt att jag tänkte att de här människorna är väl intresserade av hur deras blod ser ut <laughs> så, så att jag, jag sa att här kan ni mäta er stamcellskoncentration och så fanns det också en massa såna interventioner på det där eventet där man kunde då stoppa in händer och någon grej och det kunde vara en kryokammare och det var någon annan syrbiske. Och då, absolut, vi såg en korrelation för då mätte vi lite före och efter. Men det var väldigt, väldigt populärt för de här longevity människorna som var där, de, de, de tycker ju att sånt här var jätteintressant. Så att jag skulle säga att vi gjorde en månads forskning på en dag. Det, är bra. Uh, och, ja, det var skitbra liksom. vi fick massvis av data och det var jättepopulärt och jättekul det jäkligt svettigt <laughs> uh, men det som händer är att vi, uh, vi vi har för många tester vi har för många prover så att när, när kvällen liksom börjar bli över och alla har gått hem så sitter jag kvar där och har fortfarande prover att analysera uh, så jag tar beslutet att nu åker jag tillbaka till kliniken tar med mig utrustningen, stoppar in den här i kylen över natten uh. Och sen åker in på morgonen efter och analyserar dem. Och de hade då tredubblats över natten i kylen. Så jag hade hittat ett sätt att öka de här cellerna liksom, på ett väldigt enkelt sätt. Alltså, hjärtat, av en slump, lite som de upptäckte. Liksom... Då fick de ett till isbad, eller? Ja, men man kan väl säga att det, syr, ja, min hypotes är att syrebristen som är i rören skapade den... stressen. Ja, exakt så. Det var ju lite som syrebristen som kommer när man har en hjärtinfarkt, kan man säga, i blodet. Då. ja. ja. Så det, ja, det verkar, och, och nu håller jag på då att eh, nördan ner mig, var går sweetspotten? När ökar de som mest? När är det inte längre effektivt att ha dem i kylen? Och fyra och en halv timme verkar det som att det är. Mm. Det, och, och sen har jag mätt vilken typ av cellkärna de har. Jag håller på att exponera dem för olika antikroppar för att bevisa vilken typ av cell det är. Det, det, så att nu har jag köpt ett jättedyrt mikroskop och, och sitter och färger dem med antikroppar. Så det är nörd på riktigt hög nivå. <här> Obso, har ni en hjärtattack, gå inte till Tobbe Ring 112 Men jag såg också Vi ser ju det här som vi har video För de som lyssnar Men när du så, berättade om ditt mikroskop Så såg jag att du var väldigt Det lyser lite extra i ögonen ja, det där, men, När man köper, när man så, är nörd Och ja. köper någonting riktigt dyrt Då det är man ändå mm, lite glad Ja, Så är det absolut, ja, men, så är det absolut. 100%. <här> ja, Jag har 10 snabba frågor Ja, jag ser att jag har en procent på min telefon. Uh, vi försöker. Ja, men då, kör vi, då tycker jag det är viktigare att köra. att uh, Du svarar lite snabbt på en föregående gästs fråga. Och mm. sen får vi se om du hinner ställa en fråga till nästa gäst. Så ett ja. snabbt svar på vad har du för förebild inom ditt gebit? Åh, oh, lätt. Um, det finns en kille som heter Richard Myron som har varit min guru i alla år. Han, han har publicerat... 400 studier eller 500 kanske till och med på, på blodplättar och stamceller. Eh, jag hade äran att få träffa honom eh, där, där jag var influgen för att jag skulle visa hur man gör knä och höft och axelinjektioner. Fan är tandläkare och käksjörg eh, och, och jag gjorde hans metod med honom hängande över axeln. Och, och, och så gjorde jag det lite annorlunda jag tänkte att nu jävla blev sågad men han sa, ah det gjorde så där. spännande coolt, det är bra och sen, sen höll vi på att snacka och blev kompisar och han är den som tittade mig om exosomer men det är också en fin approach när man liksom har någon man sett upp till som, som då kommer ner och bara, men fan vad intressant och kan vara öppen liksom ja, det är ju, en, då, blir man, då går man igång ja men en liksom. ja, och, och så sådär. men då får du ställa en fråga till vår nästa gäst Ja. ja, och jag vet inte vem det är då. Alltså. Exakt, det är, du vet Nej, inte. Du vet Vi inte vet inte enskild direkt just nu heller. Vi vet inte heller. <laughs> ja, men precis. Det är kul. För att jag tänker att det kanske är någon i, i lite sådär Det kan du utgå kanske? ifrån då? det? Och då jag, jag fick en sån här fråga när jag var med i en podd förut. Hur hälsosam är du från skala 0 till 10? Ja, det är en bra fråga. Jätteintressant. Den är bra för att hälsosamt kan ju vara en definitionsfråga. Exakt, exakt så. Och eh, hur hälsosam är du då? Ja, men eh, jag, är, jag lever rätt hälsosamt. Eh, jag äter liksom schysst mat, jag tränar ju varje dag. Eh, jag stressar ju en del för att jag tycker det är så jäkla kul att jobba. Eh, och, det är väl och mäta din egen stress. Min... Ja, men typ så. Så det skulle möjligtvis skulle vara liksom mina killar så här. Så att ja, men eh, 7,5. 7,5. Det, ja, det är bra. Ja. Men eh, i och med att det bara en procent kvar så får vi väl ändå eh, försöka avsluta men eh, jätte, jätteintressant jätte, intressant, eh, jätte. Mm. Eh, och jag hoppas att folk, var hittar man dig? Var ska man? In på hemsidan? Eller Instagram? Eller? Ja, um, ja, men ja, eh, ja, Instagram SLS nu eh, eller hemsidan SLS.nu. punkt nu mm. eh, det är väl de jätt, liksom. kontaktvägarna liksom Grymt. Grymt. Kul. men eh, alltså tack som fan det var jätteintressant